Частина двадцять перша. Розділ восьмий. Горес лежав на килимку у вітальні Ендрі Грінелл, утвердивши писок в себе на лапах, а очі на жінці, з якою його залишила його хазяйка. Зазвичай Джулія всюди брала його з собою. Вдачу він мав спокійно і ніколи не створював клопоту навіть там, де були коти, котрих він ігнорував через їхній як у дурзілля запах. Але цього вечора Джулії подумала, що Пайпер Ліббі бонь буде боляче бачити живого Гореса в той час, як її собака загинув. Також вона помітила, що Горес подобається Ендрії, і разом з цим подумала, що Коргі допоможе її подрузі відволікатися від абстинентного синдрому, котрий трохи послабшав, але зовсім ще не пропав. Якийсь час так і було. Ендрія знайшла гумовий м'ячик у коробці з іграшками, які вона тримала для свого єдиного онука, котрий давно уже вийшов з іграшкового віку. Горес слухняно ганявся за м'ячиком і приносив його назад, хоча не вбачав у цьому великої для себе цікавості. Йому більше подобались м'ячики, котрі можна було ловити в повітрі. Але робота є роботою, і він продовжував її виконувати, поки Ендрія не затрусилася так, ніби їй раптом стало холодно. Ох-ох же, курва, знову найшло! Вона лягла на диван, цілком перейнята дрижаками. Одну з диванних подушок вона притисла собі до грудей, а очима втупилась у стелю. Скоро в неї почали торохтіти зуби, дратівливий звук, на думку Гореса. Він підніс їй м'ячик, сподіваючись її розрадити. Але вона його відштовхнула. «Ні, маленький, не зараз. Дай мені пережити це». Горес поклав м'ячик перед вимкненим телевізором і сам ліг. Тремтіння жінки трохи притишилося, і разом з цим притишився і її хворобливий запах. Руки, що стискали подушку, розслабилися, коли вона спершу почала куняти, а невдовзі й захропла. Що значило, настав час поживи. Горес знову гулькнув під стіл, пройшов по конверту з коричневого манільського паперу, де лежали матеріали справи Вейдер. За конвертом лежала попкорнова нірвана. «О, блаженний пес!» Мегорес усе ще обжирався, виляючи безхвостим задком від насолоди, що майже дорівнювало екстазу. Розсипані там бубки були надзвичайно маслянисті, фантастично солонуваті і, що найкраще, ідеально витримані. Коли знову заговорив мертвий голос. «Передай їй це!» Але ж він не міг, його хазяйка пішла. «Інший передай!» Мертвий голос не терпів відмов, та й усе одно попкорн вже майже весь закінчився. Горес собі відзначив кілька останніх розпукавок на майбутнє, а тоді почав заткувати, поки конверт не опинився перед його носом. На мить він було забув, що мусив зробити, але тут же згадав і вхопив конверт зубами. Гарний собака! Щось холодне лизнуло Ендрії щоку. Вона відпихнула його геть і перевернулася на бік. На пару секунд вона знову майже втекла назад у цілющий сон, але відтак пролунав гавкіт. Замокни, Горесе!» – накрила вона собі голову подушкою. Знову гавкіт, а слідом 34-фунтовий кургі гепнувся їй на ноги. «Ох!» – скрикнула Ендрія сідаючи. Перед нею була пара сяючих світлокарих очей і хитро усміхнений писок. От тільки щось стирчало на заваді його усміху. Конверт з коричневого манільського паперу. Горес впустив його їй на живіт і зістрибнув на підлогу. Йому не дозволялося вилазити на меблі, окрім його власних, але скидалося на те, що вимога мертвого голосу потребувала нагального виконання. Ендрія підібрала конверт з вм'ятинами від зубів Гориса і ледь помітними слідами його лап. Побачила прилипле до конверта ядерце попкорну і змахнула його геть. Хто знає, що там всередині, але промацувалося щось доволі грубе. На лицьовому боці конверта йшов напис великими друкованими літерами. Справа Вейдер. Нище ну теж друкованим письмом. Для Джулії Шамвей. Горесе, де ти це взяв? Звичайно, Горес не міг відповісти на це запитання, але відповідь і не була потрібна. Ядерце попкорну підказало їй місце. А тоді і пам'ять вімкнулася, спогад мерехтливий і примарний, мов сновидіння. Це було увісні, чи Бренда Перкінс дійсно приходила до її дверей того дня після першої ночі її жахливої ломки коли харчова колотнеча буяла на іншому кінці міста. «Ти можеш це потримати в себе для мене, мила? Тільки якийсь час. У мене нагальні справи, а я не хочу брати це з собою». «Вона була тут», – сказала Ендрія Горесу. «Бо це її конверт. Я його в неї взяла, принаймні так мені здається, але потім мене потягло блювати. Напевне, я його шпурнула на стіл, коли бігла до унітазу. А він завалився долі». «Ти знайшов його на підлозі?» Горес згавкнув один раз. «Це могло бути ствердженням. І так само це могло бути повідомленням. Я готовий знову гратися в м'яч, якщо хочеш». «Красно, дякую», – промовила Ендрія. «Гарний песик. Я віддам це Джулі, і щойно вона сюди повернеться». Де й поділася її сонливість, а також наразі і дрижаки. Натомість нею заволоділа цікавість. Тому що Бренда була мертва, замордована. І трапитись це з нею могло невдовзі по тому, як вона передала їй цей конверт. З чого випливало, що він міг бути дуже важливим. «Я тільки погляну краєчком ока. Хіба не можна?» – промовила вона. Горес знову гавкнув. Для Ендрії Грінел це прозвучало «Чому б і ні?». Ендрія розпечатала конверт, і більша частина секретів великого Джима Ренні висипалася їй на коліна. Першою повернулася додому Клер. Слідом прийшов Бенні, потім Норрі. Вони утрьох сиділи на ганку будинку Маклечі, коли, йдучи навпростець через галявини, тримаючи стіней, прибув нарешті Джо. Бенні й Норрі пили теплу крем-соду доктора Брауна. Клер, повільно качаючись вгору-вниз на ганковому тапчаній гойдалці, пестила в руках пляшку пива з запасів свого чоловіка. Джо сів поряд з нею, Клер поклала руку на його кістляві плечі. «Він такий тендітний, подумала вона. – Він цього сам не розуміє, але ж так і є. Він не мов те пташеня. Чувак, – мовив Бенні, – передаючи Джобля Шанку Содової, яка на нього чекала. А ми тут вже були почали хвилюватися. Міс Шамви хотіла ще дещо дізнатися про ту коробочку, – пояснив Джо. Взагалі-то питань в неї було більше, ніж у мене відповідей. Отже, тепло зараз, правда? Тепло, як влітку вночі. Він перевів погляд угору. «А подивіться лише на цей місяць. Я не хочу промовила Норі, він лячний». «Ти в порядку, Любий?» – спитала Клер. «Йома, а ти?» Вона посміхнулась. «Сама не знаю, чи буде з цього толк. Як ви, діти, гадаєте? Я маю на увазі, що ви насправді про все це думаєте». Ніхто не спромігся на моментальну відповідь. І це лякало її більше за все інше. А потім Джо поцілував її в щоку і сказав. «Усе буде як слід. Ти певен?» «А вже ж!» Вона завжди могла вгадати, коли він каже неправду. Хоча розуміла, що цей хист може її покинути, коли він постаршає, Але не присоромила його цього разу. Лише поцілувала його навзаєм. Дихання її було теплим і по-батьківськи трохи пахло пивом. «Аби лише не було кровопролиття. Ніякої крові», – запевнив Джо. Вона посміхнулася. Гаразд, для мене це головне. Вони сиділи там у темряві ще довгенько, говорили мало, потім зайшли в дім, залишивши місто спати під рожевим місяцем, саме перейшло за північ.